Amaraunean gai librean Ferminerbiti. Duela haste batzuk, Barzelonaako Sans tren geltokian. Iruinera zetorren tren hartu horretik kioskora honintzen egunkari batzuk rostera. Trenera urbildu nintzelarik, hogeita kaur teko kuadrila bat ikusi nuen, iruñera zetozen e, Unesidade ikasleak ziren. Ni egunkari pila besapean eta ieguzdiak, pantalla eskuetan, kaskoak belarrietan eta mobilari ere etengabe erreparatuz. Belaunaldien arteko harrakala esaten zaio horri. Tudarik ez dago, gaztetxo ahien egunkariak besapean zera gizona historia aurrekoa zen desagertzeko zorian dagoen espezie bateko kide oso arrarroa. Eta baliteke ala izatea, izan ere Jesukristorenen edaetik berak oinork ez uzu ikusiko gaur egun egunkaria besapean duela. Niretzat ordea egunkariak irakurtzea, paperezko egunkariak irakurtzea, egunero bete beharreko erritua da. Horregatik egu berri eta urte berri egunetan urteroko hutsunea pairatu noen goizetik gauera. Zerbai falta zitzaaiion egunari, bezperako bat irakurri gabe utzi ez nuen ba hurrengo eguneko utsunearen kontsagarri. Interneten sartu eta ordezkoarekin hegarriaetzen saiattzea banuen barakit. Kontua da niretzat bezperakoa kontsolamentua den bezala, Internetekoa ere horixe dela, ordezkoa bigarren aakoa. Javier Errearen heldiario olabida liburua irakurri berri dut eta guztura, oso guztura, segurazko, bertan paperezko eunkari aldarrikatu, eta etorkizunek baduela azpimarratzen duelako. Niretzat, begi biztakoak diren beste bi kontuna barmentzen dituna nafarrak. Kazetaritza ona behar dugula, eta hori ordaindu egin behar dela. Merezi du, kazetaritzaren truke ordaintzea, kazetaritza ona ez baita segula garestia, oso merkea baizik. Garestiena benetako kasetaritzaren desagerpenalitzatege. Se astasunean eta enpatian oinarritzen den kazetaritza. Kazetaritza honak historia interesgarria kontatzen ditu paperean edurretean telebistan, interneten da historia horiek barnea inarrosten badigute ausnarketa eginarazten, unkitu egiten bagaituzte. Ba, hori xeda, benetako kazetaritza eta zeregin horretan kazetaritza eta literatura adiskideturik. Izan ere badira barnea inarrosten diguten liburuak, gugan azterna sakona uzten dutenak, kontatzen dituzten istorioek bizitza ulertzen eta bizitzaz gozatzen ere aguzten digutelako, bere argi ilun guztiekin.